çölə gəcə. Yenə də ocaq üçün çölə gəcə və həmin adam darda qalmayacaq. Və Ömər ibn deyir ki, bu ərəfədə deyirəm, mən peyğəmbər sallallahu yanına gəldim. Və mən deyirəm, çox qəzəbli idim. Mən bu şərtlərə görə çox qəzəbli idim. Və deyirəm, sallallahu yanına gəldim və dedim ki, məyərsən Allahın peyğəmbəri, yəni məyərsən həqiqətən Allahın peyğəmbəri değilsən? Peyğəmbərsən ki, bəli, mən Allahın Ömer diyor ki bizdir onlardan yani düşmandan daha haklı değiliz yani biz hak üzerinde değiliz. Peygamberim ki biz hak üzerindeyiz onlar isə batıl üzerindədirlər. Ömer ibn Xatab diyor ki niyə görə bizdir öz dinimizdə olan ola olağın alçılar. Yani özümüzü onların qabağında alçaldıq. Peygambərsəm dedi ki mən Allahın peyğəmbəriyəm. Mən Allahın peyğəmbəriyəm. Sənə görə Allahın mənə burduğu əmrə qarşı çıxa bilmərəm. Çünki Allah təala mənə kömək edir. Çünki Allah təala mənə kömək edir. Yəni Allah təala məni müjdəliyib köməklə. Ömər ibn Xatab deyir ki: Sən bizə dem deməmişdin ki, biz gələcəyik və gedib Kəbəni tavaf eləyəcəyik. Deyormasan dedin ki, bəli. Başın deyirəm, mən sənə demişdim ki, bu il tavaf eləyəcəyik. Ömər Xatab deyir ki, xeyr. Demişsin bu il. Deçib alə. Mən sadə deməmişəm bu, lakin təsvir edəcək biz səbəni. Sonra Ömər Əmirə Rəziyallahu gəlir, Peyğəmbərsəmin yanından çıxır, gedir Əbbəsin yanına. Gəlir Əbbəsin yanına və çünki Ömər bu şərtə qəbul edə bilmədi. Ki necə olur ki, biz haqq qolu olaq, taxtında olaq. bu cür onların qabağında alçıraq. Və özün yəni özünə sıxışdıra bunu. Və gəl Əbbəsin yanına və Peyğəmbərsəmin dediklərini Əbbəsə deyir. Yəni ki, o Hacana danışır və Əbəşə deyir ki, o Allahın peyğəmbəridir. Və o Allah'a asi olmaz. Və Allah təla ona kömək edəcək. Əbəşin sözü, sözü birinci sözü bu olur ki, o Allahın peyğəmbəridir, Allah ona kömək olacaq və Allaha o Allah'a ası olmaz. Və Ömər və Əbəşə yəni, tutur anhu və deyir ki, Allahı and olsun ki, peyğəmbər səsam düz yəni, o haqq üzərindədir. Yəni, o, ha haqqdan hökum verir. Və Ömərim Xatab ki, bu hadisədən sonra deyir, mən deyir, başladım oruşturmağa, oruşturmağa hasisətiqə verməyə və deyir, əlimdə olan bütün əsrləri hamısını azad ələdim, yəni, hamı bütün körələri azad ələdim. Çünki deyir, mən qorxurdum ki, mən Peyğəqəməsini yəni, bu cür danışdığımı görə çox qorxurdum ki, mənim əməllərim vaxtı olar və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni, o vaxt Allah təala Fət surəsini nazil edir və orada Məkkənin fətihi haqqında müjdə verir. O vaxtı yəni Ömər ibn Xattabın nəfsi rahat olur. Ömər ibn Xattabın nəfsi rahat olur ki, bəs yəni, bu Allahın bir hikməti idi. Yəni bu cür olması, Fət surəsini belə etməsi Allahın hikmətindən idi. Rəvayət edir ki, Abucan da həmin o səhabi, ki, İslamı qəbul etmişdi və Peyğəmbər bunu qaytardı Məkkəyə. O, yaxud dediyimiz kimi, oca sənə qışqırdı ki, ey ya Rasulullah, ey sahabilər, müsələmənlər, mənə kümə eləyin. Mənim, yəni dinimi mənə kütarmadı, kümə eləyin. O, vaxtı, Peyğəmbər Səsələm deyir ki, ey Abu Cəndər, sən və sənin olanlar, Məkkədə sənin kimi zəib müsələmənlər, səbr edeyim. Və Allah tələsinin üçün bir gün bu işlərin nə inəcək? Bir suç yolu qoyacaq. Və bu vaxta Ömər müxəttəbul həmin o sahibəni apalanda onun yanına gəzirdi. Onun yanına gəzirdi və paltarınla belə açmış ki, qılıncı görsənsin. Yəni, qılıncını açıb belə görsədirdi ki, Əbu Cəndər Əmin o sahabi Ömərin qılıncını görsün, götürsün və onun apalanları öldürsün. Yəni, canın qıtarı bulağında neyə istəyirin, qaçıb geçsin. Lakin, Əbu Cəndər r.ə.ənihu fikirəmirdi Ömərin bu hərəkətinə. Yəni, Ömər qılın və elə eləmiş yani ki, qılıncı ki, yani götür qılıncı, vur yani onu. Yəni, Sözləndə demir, çünki xəyamət olar. Və o, belə dilənir ki, götür vur onu. Vur, sonra yəni, gədərsən, çıxıb gedir. Lakin, Abucan də bunu etmir və yəni, müşiklər həmin sahabini aparırlar Məhkəyə. Lakin, yəni, piyanındasınız həmin bunu etməsində hikmət var idi. Həmin bu sahabi, Abucan də bir Dərhaldən sonra səhab olur ki, bu bağlanan, yəni şərtil ləğv olunsun. Həmin bu şərtü kəsmişlər. Kim İslamı qəbul edərsə, müşriklərdən peyğəmbər qəbul Məkkədən. Bu şərti bir ildən sonra silirlər. İttifaqdan silirlər. Çünki həm bu səhabi, yəni və başqa bir zamanlar kimlər ki, İslamı qəbul edirlər, qaça gəlirlər Mədinəyə. Peyğəmbər onları Harda sizə yaşayırsınız, lakin mən, yəni, mən yanına gəlib yaşama. Mən sizə qəbilə yemirəm, mən ətraf olmuşam. Öbəs hamla gedib və deyirlər ki, bəs nə edək? Direkcə bir yerdə çölükdə yaşayaq. Məkkələrin oradan çarğalarına keçənək, hücum edək onlara. Başqa onların zərvin endirməyə və doğrudan da neçə nəfər olurlar, hər neçə gündən bir olaraq yalnız bir neçə nəfər İslamı qəbiləyib gəlir. Doğur artıq böyük bir dəstə olurlar. Və sonra Məkkələrə görürlər ki, ən yaxşı ən bu şərti silək, Çinçibəlayım çevirmələr. Yəni Peyğəmbərdən çox böyük əzizlər verirlər. Hə keçən kervanı gəlib alırlar, aparırlar hamsını. Və Peyğəmsəm diləyir ki, bəs gəl bu şərti siləy. Yəni İslamı qəbul sənin yan var. Ondan sonra həmin bütün səhabələr cimək ki, İslamı qəbul edib hər yerdə Peyğəmsəm yanına. Yəni bu da Allah təalanın hikmətidir. Baxmarsan Peyğəmsəm o vaxt həmin o səhabəni Suhail ibn Amr hansı gəlmişdi Peyğməzəmə bu sözədə danışmağa, sonra o da İslamı qəbul edir və hətta Peyğməzəm öləndə o vaxt ki, yəni, insanların çoxu yəni, mürtəd olmaq üzrə idilər, lakin bu sahabi, hansı, yəni, Suhail ibn Amr hansı ki, yəni, Peyğməzəmə şərt kəsmişdi, müşrik edir o vaxtı, həmin bu sahabi də böyük sahabilərdən olur. Böyük sahabilərdən olur, yəni möhtəbər və sözü kəsən sahabilərdən olur və İslamda ayağın möhkəm sahabilərdən olur. Sonra Peygamberəmə salam səbbu, yəni ittifaqı sülhə bağlandıqdan sonra Peygamberə sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərə deyir ki, qurbanları kəsin. Gətirdiyimiz qurbanları kəsin və başınızı da qırxın. Peygamberəm bunu 3 dəfə deyir. Yəni bir dəfə deyir görək ki, heç kəs reaksiya vermir. Heç yox, tərfa mür. 2-ci dəfə yenə təkrarlayır. 3-cü yenə təkrarlayır. Görəcəksiniz, Peygamberəm heç söz Peygamber yəni, istəmir ki, qurbanı burada kəsin. Allah sizi keçsin, Məkkədə kəsən, yəni təwaf Kəbəni, umra Sonra qurbanları kəsib, başlarının qacına qurbanları kəsinlər. Peygəmbərəsə bu vaxt yəni biraz qəzəblərini hissənir və gedir Umman yanına. Yəni gedir sözcəsinin yanına və baş verənləri danışır. Deyir ki, bəs mən deyirəm belə bula bu əməlləmələr. Bu vaxt yəni həmin Peygəmbər deyir ki, ya Rasulullah, sən birinci özün elə deyirəm yəni, və qurbanı kəs. Ondan sonra hamı kəsəcək, sən elə, sonra hamını birbir eləyəcək və pevmə səsələm başını qırxır və başını qırxır və və başını qırxır və qurbanı kəsməyə və bunu görən sahabələr başını qırxır və qurbanı kəsməyə Yəni, hamı, birinci pevmə səsələm deyəndə hamı deyirdi ki, ola bilsin, yəni, birazdan sonra dəyişə bilər, vəhiy dəyişə bilər və Allahlar əmr eləyə biləcək ki, hücum eləyəməkcəyə və biz də başımızı qırxsa Onu elək, o oh, ax görülək ki, Peyğəmbəd sizələm qırxır başının, dillərək artıq ucaqda iş daha sonu yetib. Yəni biz elək burda, burdan da geri qaydaacaq. Və səhələk bütün yəni, qoşunun bütün sahabilərin hamısı başlarını qırxırlar və dəvələr də kəsirlər və hər yəni yetmiş dəvənin yetmişini də kəsirlər, yəni hər bir dəvəyə yetki nəfər şərik olur qurban kəsməyə. <coughs> və Peyğəmbəd sizələm bugün də, yəni qurban kəsəndə Abu Cəhlim, dəvəsini kəsir. Yəni bədər dövründə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qələmə kimi götürmüşdü qələməti. Həmin qələməti də bədər dövründə götürüb içində Əbu Cəhlin dəvəsi var idi. Və Peyğəmbər səlləm acıqla hə o günün yəni hər yer ki bu Əbu Cəhlin dəvəsidir və onu kəsir. Ki qoy məkkələlər bilsin ki Peyğəmbər Əbu Cəhlin dəvəsini öz adından qurban kəsir. Və Peyğəmbər sallallahu yəni, bu qurbanların bəziləri Həjaybi də kəsirlər. Bəzən isə haram, yəni haramın ərazisində, yəni Məkkə, çünki Məkkənin ətrafı yerlər, məyin yerləri var ki, olar haram sayılır. Yəni o yerlərdə, yəni Məkkədə heyvana öldürmək olmaz, ağız kəsmək olmaz. Yəni oralar müqəddəs yerlər sayılır, yəni Məkkə kimi sayılır. Bəzi qurbanlarış aparırlar Məkkənin daxilində kəsirlər. Yəni o haramın haram ərazisinin daxilində kəsirlər. Və müsləmanların bu hadisədə, yəni bu xüdəvə sülhündə ehtidər hərəkətlər, bərar bizə onların iştahatları idi. Yəni, İştahat etmişlər ki, yəni, necə olur ki, biz müsləmanlı olaraq, biz haqqlı olaraq, batil olan bir tarifənin qabağında qıcıl alçılar. Lakin, yəni, nəhayət yəni onlar yəni, Peygamber sülhün əmrinə yenə kənada çıxmırdılar. Bu sülhü bağlayandan sonra qureşlər yenə də Peygamber sülhünə əhd bağlamana baxmırlar, lakin onlar əhd-i bir nəsi nəfər Qureyşlərinin bir dəstə misamınlara hücum edir. 80 nəfər, 80 nəfər, yəni bir dəstə, 80 nəfəri bir dəstə Məkkədən, Peyğəmbə Sələminin yəni sahibinə hücum edirlər. Hücum edirlər, lakin Peyğəmbə Sələminin sahibinə onları mühasiri alırlar, yəni onları silahın əlinə alırlar, lakin Peyğəmbə onları bağışlayır, Peyğəmbə onları bağışlayır və hamısını bıraxır. Sonra ikinci dəfə otuz nəfər, başqa bir dəstə, 30 nəfərlik dəstə, müsəlmanlara hücum edirlər. Yəni, istəyirək ki, Peyyəmbə s.ə.və qlisəs alsınlar. Lakin Peyyəmbə s.ə.və yəni, onlar mühəsirə alır və onları da əsir sonra onlar hamısını yenə azad edir ki, mən yəni, sülhə ittifak edəmişəm, razılaşmışam və mən öz əhdimdə yəni, Peyyəmbəm, yəni, düz sözümü üstündə deyandıram. Həmsini bu ikinci də dəstəni bıraxandan sonra üçüncü dəstə də gəlir. Peyğəməzəm hücum eləyir başqa bir yerdə. Onlar da yetmiş nəfər olurlar. Yetmiş nəfər olurlar və onlar gəlirlər bir zamana hücum edirlər. Və bu vaxtı Sələmətibinin Əqvə adlı bir sahabi müşriklərdən dörd nəfəri tutur. Dörd nəfəri tutur, əsir götürür və onlar Peyğəməzəmə əziyyət vermişlər. Və, lakin Peyğəməzəm buna baxmayaraq, baxmayaraq yenə onları əziyyət bağışlayır və sonra Allah-u Teala və huvə ləzəkə ankum Allah-u onların əllərini sizdən kəsdiyəni, olan əllərini sizdən onları sizə bir zəvə vurabilmədilər və əydiyəkum anuhum və sizi, sizi də onları ziyan verməyədən Allah yani Allah-u Teala aldı bibatnı Məkkə Məkkənin daxilində ola ola yəni haram ərasında ola ola minbədən azfərəkum allahu minbədən azfərəkum aleyhim min Cihad vağzından, yəni qələbə çalındıqdan sonra Allah təala sizə bu cür nemətləri verdi. Yəni sizin bağladığınız bu sur, sürh, Hüdaybiya suruhi bu artıq bir qələbə idi. Peyğəmbər bu cür müqabla bağlaması artıq müsəlmanların qələbəsi Sonra peyğəmbər həzrəti Mədinəyə qayıdır. Yəni Mədinəyə və bu Mədinəyə qayıdan vaxtı artıq bir ay yarım keçmişdi. 2 peyğəmbər Mədinədən çıxmışdı. Həmsəniyə yənkiri qaydanı peyğəmbərsam, yəni möcizə olur. Yəni yolda yeməkləri qutarır, suları qutarır. Yəni də peyğəmbərsam Allahın ona verdiği möcizə yani, yolda hamı yemək yer və su içirlər. Yolda yemək qutaran da peyğəmbərəsərləm əmr edir ki, bütün qoşunun yeməklərini yığsınlar və gətirsinlər o yanına və deyir ki, yəni gətirə yemək bir qucaq idi. Yəni bir qucaq miqtamda gib idi. Və peyğəmbərəsərləm yəni oxuyur və dua edir. Allaha dua edir ki, Allah tala, bu yeməyə bərəkət versin və deyir 1400 nəfər, nəfər adam bu yeməyə gir və hamı doyurlar, hətta deyir hərə özü üçün də ehtiyyat üçün yeməyə yolu götürür. Sonra Allah tala, yəni Peyvomasiyyənin yolda fəth üsuləsi nazil edir. İnna fətəhan ələkə fəth hamubina Biz sənin üçün açıq aydın böyük bir fəth açmışıq, yəni Məkkənin fəthin artısına müjdə veririk. Və Peyğəmbər səsəlləm, yəni, bu, e, bu haqda bilmək üçün, Fənd Suresini ayranı oxumaq olar. Yəni, birinci aydan başlayıb ta, e, Fənd Suresinin ortağına qədər oxumaq olar və orada o haqda, Allah tələyəni, yəni, xəbər verir. Və Peyğəmbər səsəlləm buyurur ki, yagad onca təliyi eləyirə sonra, bu gecə mənə deyir, bir sura nazil oldu və deyir, bu suranın nazil olması mənim üçün günəşin doğmasından daha sevimlidir. Güneşin doğmasından, bu sura mənim üçün daha sevimli, daha əzizdir bu sura mənə. Və Ömər müxatəb vaxta gəlir təəccübə deyir ki, Yarı sula, bu fətihdir, yəni bu məkkənin fətihdir, Peyğəmə sələmdir ki, bəli. Və Ömər müxatəb yəni Ömər təccüblənir, deyir ki, yəni biz qayıtmışıq, ümrəl yemməmişik. Onlarla şərt bağırmış, lakin Peyğəmə sələmdir ki, bu fətihdir, yəni Allah da ayıdan azədir. Və bundan sonra Əməlinin nəfsi rahat olur və ürəyində o qüreyşə qarşı olan o qəzəb ki, yəni bir az soyur, yəni, o şəhətləri qarşı olan qəzəb ki, bir az soyur və sonra yəni, bu ayın azal olunan sonra müsləmanlar hamısı sevinirlər ki, Allah onlara Məkkənin fətəqində müjdə verib və kədərdə olan sahabələr hamısını sevinirlər, çünki hamı kədərli idi ki, biz Məkkəyə gedib təafif bilmədik.